tanto fundo porque te contei todo, todo todo referente a mi Bueno, agora vamos a falar con unha artistaza unha cantautora extraordinaria que xa falamos con ela en algunha ocasión, pero que vamos a parabenizala por, por o seu traballo e ademais, primeiro saudámola moi boas tardes MJ Pérez Boas tardes Eu poño así o mesmo que faz nas na redes, MJ Pérez Pero sí, eres... sí, eh, está perfecto, sí Fago fa bien, ¿no? Sí, sí, sí, maravilloso <risa> Es así, eh. por muy... muy raro que parezca, es así Bueno, en primer lugar, eh, felicitarte por ese Ese trabajo que estás a hacer eh, Sólo de esas artistas, ¿no? Eh... ¿Sabes a qué un... me refiero? No, es, es un festival realmente eh... Que le va a ser varias ediciones Cinco Y, y, es, y este año, concretamente, pues Eh, Teño a sorte de, de estar dentro do cartaz Concretamente vai ser o último Concerto que dará peixe A esta edición do festival bueno Primeiro, moitísimas gracias por atendernos porque sei que tens faena e traballo pero aparte de iso, queria xe preguntar unha cousa, como é? Olá, olá Como vai? Sí. vai? Sí. vai? Sí, é que vou pola rúa, por iso Faz sí. ben, eh? a ver, sí, sí. é importante terte na nosa na nosa radio hoxe, concretamente porque mm, mm, bueno, pois hai, estás no cartaz este que me acabas de indicar, estás sí. a, primeir, a primeira de máis A ver, bueno, realmente o cartaz pois como podes ver eh non non está así É dicir, a orde é un pouco aleatoria Non ten nada que ver e, e é o que me gusta dese cartaz Que moitas veces eh, a maior parte dos cartazes dos festivais Se, se a xente se fixa un pouco Tenen esa manía de poñer uns nomes máis grandes que, a, que a outros bueno, ¿no? pero este... E aquí todos temos o, o mesmo tamaño Si, sí, y... si, sí, si, sí, ademais sí. estás, estás a carón de Silvia Penide Estás sí, o, con, sí. con Diana Sierra con... Tambén temos pendiente falar con, con Leticia Rey Que tamén... Sí también admiramos no al no sí. lado a carolina nervosa Sandra a ida saco bueno un, un montón de las que sí. en son artistas eh, a quinta edición de ese ciclo metropolitano por la igualdad en la música en las artes si sí. todas las patrocinadas por mmm, bastante gente pero dónde se celebra Pois, ata onde eu sei, celebrase en diferentes eh, concellos da, da contorna da zona de Coruña, non? Da contorna da cidade de, de Coruña. ou concretamente actuarei en Bergondo. En Bergondo. Bueno, pues... e tamén é algo peculiar deste festival non? que non está eh, fixo nunha só e única localización senón que se distribúe a través de, de distintos lugares noraboa Boa felicitacións por, por a tua participación e por, por ese traballo está... además es... o carón de, de outras mulleres de, de outras zonas, hasta de Canadá ven aí unha tal vaya Valle... tercal non sei se si, si dicen ben ou non pero hasta de Estados Unidos de Suecia, de Polónia De verdade que iso, des unha morea de mulleres Que estades bueno, pues a, bueno, pois a facer algo Pola igualdade na música e nas artes Si, sí, efectivamente, eu creo que o, o, o que está o, o, que, o que está moi ben deste festival é precisamente iso Dar visibilidade, porque aí nadie día de hoxe hai que, hai que ensaia con estes pretextos, non? Cando se pon sobre a mesa Eh, a falta de, de mulleres ou, ou proxectos femininos eh, programados nos festivais eh, hai que ensaia pola tangente de, bua, que non hai tantas propostas, Sim. as propostas que hai non encaixan e, e dúbido, nós ponhemos sempre en dúbido porque temos a constancia de que moitas veces é unha falta de desconhecimento moi grande e para sair desse coñecemento hai que fazer un esforzo e precisamente ese esforzo de, de, de descubrir non eses proxectos que sí que existen están aí non. Eh, estás tendo un, unha grande visibilidade e unha grande repercusión e gustame, eh, eh, gustame porque entonces faise realidade aquilo que te comentábamos a, a, nunha ocasión cando falamos contigo que nós somos talismán para as persoas que entrevistamos polo tanto polo tanto que, que che, queremos e eh, eh, desexamos que sigas tendo moitísimo éxito eh, eh, este vecho en Garzúa e o, o mes pasado eh, na praza de Galiza sí. eh, eh, e o día 26 como acabas de decir hai un momento tiño en envergondo terás distío prazer de poder disfrutar de a música, pero os que terán prazeros serán os que te escoiten a ti. Si, sí, agardo que xente se anime, se anime a vir e ademais por eh, bueno, é especial por ser por ser o peche desta edición do festival mm. eh e tamén é especial Coramín porque bueno, de momento é a última data que teño neste 2022 e mm. a ver, a ver como a ver como se presenta o futuro, así que a xente tanca que aproveitar e vir. Como se vai a presentar? Como se a falar conosco? xa sabe, somos Talismán sí, é que está moi ben que me chamé de eh, porque porque sendo Talismán, pois pues, non está de de desencando. <risas> bueno, a ver, é, é unha nosa acudit, como dín os os cataláns, pero que, que a ver, nos contactamos con persoas que valen, por lo tanto, xa sabemos que, que, que vas a ter éxito. O sea, se si non fora así tampouco non, non falamos con calquera, vamos. No, bueno, pola nosa parte eu, eu dende logo non hai non hai concerto no que non no que non dea todo sobre o escenario, non. Que pase que tamén vivimos un pouco en un mundo en un momento no que no que estamos como saturados de información, mm. temos cada vez menos paciencia, en general, pues para ver un vídeo, un vídeo curto incluso, no tenemos paciencia mm. no tenemos paciencia para escuchar una canción sí. completa, no tenemos paciencia para nada y vivir en este mundo eh, siendo cantautora es un poco complicado, es eh, nadar contra la corriente, ¿no? Sí. Pero pero creo que temos que estar aí, non? Pero Porque te... tamén... Va estar desenvolvendo moi ben, e eu alegro-me moitísimo. Tenho unha grande amiga que se chama Tamara Andrés, eh, eh, deu-me a que ti estaba vexes eh, precisamente no festival Armadiña Rock, que é eh, no mes de agosto, me parece que este vexes por ali. De... Sí, para mí, digo, le vou dicindo naquela, para mí foi un dos mellores concertos de, nestes dez anos, que para o ano que ven cumplo dez anos de... Pois pues de camiño E sí. para mim o Armadinha foi unha noite espetacular E moito, moito de que for espectacular É precisamente da organización De ese festival ah, Que o fizeron con moito mimo, con tamar. moito cariño E sí, sí. que apostaron e apostaron forte E non todo o mundo Ten ese atrevimento E facer o que fizeron elas E que debo decir O ben organizado que estaba ese festival eh? Porque mira que vexo cousas por aí E hai cousas e eh? cousas Si sí eixo armadiña é eh? impegable de verdade pues alegrámonos por ti e por Tamara que Tamara foi a que nos deu a conhecer precisamente ese grande eh, festival que, que fan ali en Conbar e eh, de verdade que, bueno, pois pois estamos satisfeitos, tamén é algo de talismán noso pois pues, pues, eh, espero que sí, é, sobe como o talismán oficial, así que non non teño dúbida, de ahora si sí, hai unha asignatura aquí pendiente eh? que en todos estes anos é Ainda non pisei Cataluña con a guitarra te, te, Man, te, eh? A ver eh, mm, Tenemos que facilitarse -te algún contacto Para ver si, si Alguén se atreve Bueno, creo que sí que se poden atrever Porque si se atreveron con, con SES E eh, con outras máis Tambén se poden atrever contigo O sea temos que abrir un change.org para que a xente firme a cine e a ver, no. ver se si, si juntando as sinaturas eh, e que paga a pena. Sí, sí, sí. pena escoitarte, máis se si ves coa banda ainda máis si, sí, bueno, xa sabes que formatos grandes para facer viaxe sempre, sempre é complicado pero mira, querer é poder eh? querer é poder sí, sí. así que toda cuestión de vontade Si sí, si sí, ademais, eh, coñecerte en persoa e eh, saudarte en persoa non é o mínimo que escoitarte nun videoclip Claro, non, non, non, no, e ademais que os directos son... Ca cambia moito, cambia moito porque ao final, eh, por, por moi... Na que eu a pesar de que co tempo, pois, cada vez consigo gravar todo con moita máis calidade e tal Ao final a grabación non deixa de ser algo un pouco encorsetado non? Como mm. algo metido nun claro, bote. E claro. o directo tota ten esa frescura, ten ese, ese ar fresco, non? Que que só che dá o directo. yo, yo que un dá en aquel momento, non? Ese, sí, é sí, decir, sí, sí. que todo eso é un envolvente que fai que a, a xente, ou bueno, as persoas que estamos aí ao carón voso, pois pues disfrutemos, sí. eu é casi participemos da, da, da propia música, non? Aínda que a letra non a coñezamos demasiado, non? Claro, que, é que ese, ese é o factor principal, que se crea como un clima ¿no? mm. entre o artista e o músico e o que está sucedendo nese momento ¿no? tanto o que ti estás interpretando como a, a persoa que o está recibindo, o que está sentindo e o que está pensando nese momento ¿no? e iso só se pode dar con ese encontro que é que son os concertos e a música ao vivo mm de verdade que eh, a, nos seguimos te admirando eh, escoitamos de vez en cando tuas pezas e eh, eh, bueno, eu non, te, non te quero incomodar demasiado, nin tampouco te quero eh, eh, non sei, entreter porque sei que vas cara, ca, camiño de, de algunha cousa que tens que facer entón o que vou facer é poñer a túa música eh, volver a, a pedir xos ointes que, que se recreen con ela, me parece que ten preparado o noso técnico unha que ten algo que ver con Villaneve Si, sí, efectivamente, é o último single que saquei que está inspirado nunha persoaxe de ficción que se chama Vila mm. que é unha persoaxe da serie Killing Eve que é moi peculiar que non fai falta, eu tiña medo de siabu a xente vai me tomar por tola non fai falta ver a serie para captar a esencia da canción que ao final transmite moitas cousas moito máis alá, non? Si, sí, si, sí, por eso dix que quero ser como Vila Anel, non? Si, sí, eu creo que, que todos no fondo todos queremos ser un poco como a villanel, no fondo todos queremos ser el eh nivel. Libero. malos de vez en cando, non, pero malos no vos sentido da palabra, non sei oh. se si, si, si se entende a metáfora. Sí, sí, sí. Malos sí, sí. Eh, que, que sendo libres vamos. Efectivamente, ese... desprendernos un pouco deses corsés de ser eh, non ser correctos, sino de ser o que os outros esperan de nós. Mm. Iso ao final acaba facendo acaba, acaba queimando, non, as personas por dentro e chega un punto no que no que as persoas ve que di que que estou facendo, mm. non, non estou sendo eu, non estou sendo auténtico, non, pois ese é un pouco espírito desta personaxe e por iso tomei esa personaxe como referencia para facer esa canción, non, deves en cada hai que desa, que soltar a melena, non, por decirlo sí. de alguma maneira. Sí, sí, ser eu é dicir, de carallo, x estou Sí sí efectivamente <ríe> moi ben, bueno eh, volvo a repetirme MJ Pérez que esa muller de, de Arzúa esa cantautora extraordinaria que nos admiramos e que lle agradecemos moitísimo que cada vez que intentamos falar con ela sempre nos recibe tan amablemente unha apertísima grande eh, que sigas disfrutando e ao mesmo tempo que teñas moitísimos éxitos moitísimas gracias unha aperta grande para vos tamén vale veña, hasta, hasta logo boa tarde, boa tarde adeus, adeus, chao, chao Ixero me malvada Ninguém quería ver meu corazón O que agochaba Entón apareciste esti Rompe no horizonte Deixando a